El dimarts per la nit vaig quedar absolutament meravellada per la gran capacitat, no sé si nata, del senyor Mariano Rajoy per fer-se el sort quan el qüestionen. Realment és una capacitat que admiro i sobretot em vejo com és capaç una persona de seguir amb el seu discurs sense emmutar-se mentre hi ha un altre que l'està posant a prova. Aquest poder de concentració hagués estat genial per mi a casa per estudiar, en, en, en tot i que la televisió estigués enxufada o per omitir les... les les baralles amb els meus pares i professors als meus 15 anys. Potser Rajoy estava allà assegut el dimarts, no per la gran capacitat, eh, qui sap. No, no, els, no els vaig a enganyar. Molta gent em va comentar el dimecres que el debat havia estat avorrit, però jo m'ho vaig passar la mar de bé. Sembrava un d'aquells acts eh, del programa del Toni Sobler sobre política. Una parella, una parella malvinguda que es discuteixen dient sí sí, sí, sí, sí i rient-se l'un de l'altre al mig de la discussió i tirant-se a la cara als draps bruts i els draps bruts. Molt poca diferència entre un debat polític i un programa de sàlvame de mitja tarda no deixant-se parlar i recriminant-se coses l'un a l'altra o potser un parell de nens. Mamà, mamà, Alfonsito me ha pegado. Sí, mamà, però Maranito me ha pegado primero. En fi, eh, com sortirem d'aquesta crisi si els nostres polítics són incapaços de posar-se d'acord en res i de respectar-se tan sols el torn de Palaura en un debat televisat, ensaiat eh, prèviament. Si bé, per acabar, m'agradaria compartir amb vosaltres les qüestions que aquests dies m'han inquietat al meu llit, abans de quedar-me dormida? És Espanya un estat bipartidista? s'equivocaria eh, tota l'estona Rajoy amb el nom de Rubalcaba canviant-lo per Zapatero aposta, existeix per als polítics el moviment 15M i el més important, els polítics baixaran els seus eh, renunciaran els seus vitalicis quan es jubilin o aniran en transport públic a treballar d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'IFM això és tot un poble que us parla i acompanya Patricia Soler i Jordi Garcia.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 I comencem parlant de l'escola La Maquinista que surt al carrer per manifestar que porten 4 anys amb barracons A l'escola La Maquinista del barri de Bon Pastor fa 4 anys que fan classes amb barracons tot i que el litigi del terreny que se'ls havia adjudicat es va resoldre el maig ningú els ha assegurat si finalment hi construiran l'escola A la ciutat hi ha diversos centres amb barracons però en aquest cas el futur és del tot incert no hi ha cap edificació projectada Ahir, ahir, com cada dijous, des de fa tres setmanes, alumnes, pares i mares protesten davant la seu del districte de Sant Andreu. Diuen que continuaran venint cada setmana fins que se'ls doni una solució definitiva, tant pel que fa a la ubicació del nou centre com per poder ampliar el lloc on són per ara per poder créixer a nombre d'alumnes i d'espais. Des de l'Ajuntament han adquirit el compromís de buscar un emplaçament definitiu tan aviat com sigui possible. Diuen que tot el que va dir el govern anterior ara no és vàlid i que s'han de començar les negociacions de ser I ara ens fem menció del barri de la Trinitat Vella, donat que els veïns de la Trinitat Vella es tanquen, com queda divendres, al CAP. Els veïns de la Trinitat veia mantenen les seves protestes en contra de les retallades en sanitat. És per això que continuaran ocupant com cada divendres el cap de via Barcino, fins que aconsegueixin recuperar el servei d'urgències al centre a les 24 hores del dia. I atenció perquè una zona verda de naves està aixecada per un pàrquing que no es construeix. A la plaça de la Mainada fa temps que no s’hi veu cap nen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 I atenció perquè companyies de dans emergents, nacionals, internacionals i familiars es citen a la vuitena edició del Dansat. Després d'haver estat ajornat del mes d'abril al mes de novembre, degut a la incertesa en les subvencions del Conca, finalment el Festival Dansat, la vuitena edició, es celebrarà fins al diumenge al Sant Andreu Teatre. Amb algun canvi en la seva programació, degut a l'ajornament de les seves dates, el Festival dansat arriba a la seva vuitena edició amb propostes que, com any rere any reivindiquen la seva programació, són escollides per oferir diversitat a tot tipus d'espectadors, grans o petits, experts o iniciats. Tant és així que el Sant Andreu Teatre, a través del festival i la seva faceta més reivindicativa, celebra la dansa amb l'eslogan «Alçat, es mou». Avui divendres arriba el torn d'una coproducció arriscada entre la companyia catalana Contrapunctus Dansport i els alemanys Mobintiatre.de que ha reunit a quatre coreògrafs i un director de quatre països europeus com seria Àustria, Alemanya, Itàlia i l'estat espanyol per desenvolupar Revolver Identitats un projecte que parla de la uniformitat i la individualitat la integració, la marginació, als outsiders l'agressió, un espectacle creat a cada país per parts separades que s'han posat en comú en un procés de taixit que s'ha vist enriquit per les interrelacions dels diversos implicats en el procés Aquesta és l'obra que podreu gaudir avui en aquesta vuitena edició del, del Dançat Els grecs Rulles Ruts seran els encarregats de demà dissabte a la nit i finalment, com cada any, el dansat proposa una peça de dansa contemporània familiar per acostar la dansa als més menuts i contribuir en la difícil tasca de creació de nous públics que, ara més que mai, aquesta disciplina necessita. Doncs ja ho sabeu, aquest cap de setmana podeu gaudir de la vuitena edició del dansat al Sant Andreu Teatre. I tenim més coses per comentar-vos, donat que continuen els actes de la Festa Major de la Sagrera durant tot aquest cap de setmana. Aquesta tarda a les 5 podreu gaudir de l'exposició La innocència de l'illa de Moçambic, que us transporta a l'Àfrica per conèixer la realitat dels nens i nenes de l'illa de Moçambic. A la plaça Massades continua la recollida d'aliments bàsic. A les 7, a la nau i hi haurà la inauguració de l'exposició fotogràfica Vent de Marinada, a Bora Mar, de Josep Maria Garcia. A les 9 de la nit, el sopar espectacle de festa major al Centre Cívic de la Sagrera, La Barraca. A les 10, concert per als joves amb les Atges i Charlie Mott. I a les 11 del nit, a la plaça dels Jardins d'Elx, nit de ball amb la Discomòbil i de Ràdio Trinitat Vella. En el programa del dia d'avui comptarem amb la presència d'Agustí Camps de la Comissió de Festes de la Sagrera, que ens explicarà què més es realitzarà durant el cap de setmana. Esteu atents a la nostra sintonia. Doncs sí, i... És un moment d'estar atents a la nostra sintonia perquè la nostra casa mare, la Fundació Trini Jova celebra el seu 25è aniversari. Serà aquest dilluns a dos quarts de sis de la tarda a l'espai de la Fabra i Coats de Sant Andreu, on es farà la celebració del 25è aniversari de la Fundació Trini Jove. L'acte comptarà amb la presència de l'honorable president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i el regidor del districte Raimon Blasi, entre d'altres institucions i testimonis vius d'aquestes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 Doncs durant aquests anys, Trener Jove ha format més de 6.000 persones aturades del nostre entorn amb diferents especialitats formatives i ocupacionals. S'ha dotat d'un perfil professional de serrellers a 450 joves d'entre 16 a 18 anys. S'han acompanyat més de 50 petits emprenedors socials i ha col·laborat en la rehabilitació i dinamització de la Casa de les Aigües. Actualment, entre l'empresa d'inserció i el Centre Espacial de Treball, ha donat feina a 128 persones,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 amb una estreta col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya al llarg d'aquests 25 anys que ara celebrem. Doncs sí senyor, estem d'aniversari, 25 anys de la Fundació Trini Jove, i també estem de festa major, estem de festa major de la sagrera d'aquest tema. Us en parlarem d'aquí moments. Ara fem una petita pausa i tornem tot seguit. My birthday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 Però bé, doncs tal com us dèiem en començar el nostre programa d'avui, estem de festa major i això s'ha de notar perquè la veritat és que aquella gent que avui o a partir d'avui, eh, durant aquesta setmana, es passegi per la Sagrera, doncs podrà gaudir d'un tot un seguit d'activitats organitzades per la Comissió de Festes. I precisament amb qui parlem és amb un dels responsables de la Comissió de Festes, el senyor Agustí Camps, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, com van... A... Com va anar ahir l'inici oficial de la Festa Major? Bueno, doncs vam, vam anar a parar bé, vam tenir un, molt de poli, vull dir que el centre cívic s'ha de quedar petit i bueno, la vida és que ha tot molt rodó, el Carles Flàvia va fer el pregó i un, temps, un pregó on, en el seu estil i no, la gent li va agradar i ens ho vam passar tots molt bé perquè uh -huh. és un bon, bon comèixer, crec, de, de festa major. De festa major. <ríe> I hem de dir que avui continuen les festes, no? Sí, sí, ara ja està, ja està, ja està arrencat i ja n'heu dies seguits de, patint cada dia activitats. Uh -huh. Avui podríem destacar, doncs, el, el sopar a Espanya del Centre Cívic i també, bueno, doncs, el la doncs, disco mòbil que munteu tenia vosaltres, uh -huh. ja doncs, fa doncs, uns 4 anys, doncs, en Quinta Vella, doncs, munteu aquesta nova jove, uh -huh. i avui doncs, potser doncs, buscar una data, amb, amb vosaltres que també us feu a l'11, de l'11, de l'11, i a les de la nit, diguéssim, no? Sí, sí. Una, una data assenyalada per, per aquesta disco, disco jove. Uh -huh. A més, aquest superespectacle de de Festa Major que em comentaves es fa al Centre Cívic de la Sagrera de la Barraca, i atenció perquè ve eh, amb, amb, molta, amb molta força, perquè segons hem pogut llegir hi haurà mà de cebs i ceba confitada amb cruditès i vinagreta, bacallà confitat amb musolina d'ais gratinats, tulipa de neula amb crema de d'iogurt i cruixent de cafè, i cava ecològic brut natura. O sigui, tot això que s'ho apunti la gent perquè val la pena aquesta nit anar al superespectacle de festa major, eh? Sí, sí, vaja. És un sopar que, com estava fa temps que l'estem organitzant i des de la comissió del centre cívic col·labora en plenament, és el centre cívic i tienda de personals voluntaris del barri que col·labora en aquest sopar. És un sopar tradicional i si això, doncs, el menú acompanya doncs, encara millor que millor. I aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, quins són els actes que destacaries per poder acostar-nos-hi? Bé, bueno, um, coses de novetards. Tenim uh, demà, el migdia, les quarts d'una, presentem l'estandard de, de foment regional de la sèrie, l'estandard d'un antic, que s'ha pogut recuperar a través del centre de documentació. És uh -huh. la presentació una vegada restaurat a la Biblioteca Marina Clotet. A uh -huh. la tarda tenim la, la batalla de confeti, que ja porta la 28a edició, organitzada per l'espatlla severa. 28 anys són molts anys, ja. Eh? Són molts anys, sí, de batalla de confeti. Uh, també durant el dia, doncs, entre dues pares, començar al matí i, uh, i seguirà per la tarda és el segon torneig de Catan, aquest joc de, de rol, per nens i, i adults, uh -huh. que seguirà la segona vegada que es fa. Per en què consisteix això del torneig de Catan? Sí. El torneig de Catan, sí. I és la segona vegada que es fa, sí. En què consisteix? Bé, bueno, és un joc de, un joc de taula uh -huh. i bueno, de, de participació com d'estratègies de, i de, de, de colonitzar territoris. Uh -huh. I bueno, doncs, ja, ja, ja és una cosa que poden participar doncs, nanos eh, i gent adulta, vull dir, un joc, i l'any passat ja va tenir força participació, tot i la primera vegada i, bueno, esperem aquesta, doncs, també hi hagi molta gent participant. Uh -huh. A més, eh, un dissabte en què també es podrà gaudir de, de l'enfrontament de futbol entre el Sagredengui i el Sant Genís. Sí, a la tarda, ja, en el, en el camp municipal dels Martí i de Provençals, doncs, amb el de, em de la quarta categoria territorial, uh -huh. un partit entre el Sagredengui, com has dit, i, i el Sant Genís Penitent, i el qual també, doncs, la, per fer-ho, doncs, com a gràcia major, la, la comissió de festes, doncs, han tregut un trofeig al, al guanyador d'aquest partit. Uh -huh. Jo també cada any és tradicional anar doncs, fent això. I, I també... És... No, sí. Doncs... sí, diguem, diguem. No, dic, jo, també, bueno, i demà també podríem destacar també el taller de Ball Country, uh -huh. que també doncs, cada any està batiant amb força. Uh -huh. I, bueno, i de, de, de, de l'edit jove que, que organitzem a la passada de 20 amb un cartell, bueno, amb tres grups. Uh -huh. eh, I entre ells doncs, a la mitja de les catarres, orquesta de figurins i un grup també de tornes del barri que es diu Tefi. Els catarres que s'han fet molt famosos últimament amb aquest tema de... La Jennifer. Jennifer sí, uh -huh. sí. Això mateix, sí, sí. Els catarres i la Jennifer, doncs demà si vols estirem, estirem a la Sagrera. Molt bé. A més, hem de dir aquest acte de la plaça dels Jardins d'Elges és organitzada per l'Institut Guzmán, o sigui que té el seu, la seva repercussió, no, també? Sí, sí, però és un dels suport que ens fa temps de re, per part, part de l'Institut Guzman en el tema de la nit jove abans estava al barri, ara estan fora però bueno, ells han sigut se senten de la segreda i segueixen col·laborant amb, amb les coses que fem, veure, és que és d'agrair molt uh -huh. i hi haurà la sisena a Botifarra per, per tothom que s'hi acosti a ah, sí, per, per fer una miqueta de sopar, doncs l'Auromena d'Escolta i Gia Pau Casals organitza la, la sisena a Botifarra uh -huh. amb, amb, amb aquest doble sentit del nom tema amb el qual, doncs, on ja el coneguem a la grasa, pam, pam, pam, pam, pam, i si volem anar més enllà, el diumenge, què, què, què podem trobar? El diumenge, doncs, al matí tindríem la cinquena de curs que es fa al Parc de la Pegasso, aleshores, això ho estàs gravitzat per a Sant San que a uh -huh. més a més enguany eh, celebreix el, el 30è aniversari, uh -huh. i, bueno, doncs, ja dic que és la cinquena vegada que es fa i ha sigut una, també una... Cada cop més participants, de nens petits, fins als fins a, fins a, o sigui, 15, 15 anys que, que poden participar. Uh -huh. uh, després el dia tenim el Cerca Vila, una capa dos quarts de 12, sí. gegants uh -huh. i que bueno, grossos, i ha sigut un seguit d'actes, on tot el demà i de tot el dia. Sí, sí, doncs no, ja ho estem veient ja. A més, a l'esport ciclista Sant Andreu, ahir se'ls va oferir un, un premi en el seu reconeixement, no? Sí, ara, l'acte del pregó, doncs, eh, a part de donar, doncs, un, un record a totes les entitats que col·laboren amb nosaltres, en l'organització de la festa, uh -huh. les que emblemàticament, doncs, tenen uns, uns anys de, de fundació que queden macos, doncs, eh, donèiem un premi especial, i ahir un premi, perdó, un, un record. I allí ahir, com, com uh -huh. dieu, doncs, a l'Esport City de Sant Andreu, que feia uh -huh. 30 anys, i també al grup de teatre Alcalàix, que feia uh -huh. 25, entre les dues entitats que se'ls va donar el record doncs un reconeixement especial a la seva tasca d'aquests anys. També hem de dir que uh, a dos quarts de dotze hi haurà aquest sarcavira de gegants i capgrossos que ens has comentat. Uh -huh. També hi ha d'altres actes per comentar. Sí. El matí també tinc unes, dos quarts d'una ja és, com a tradicional doncs els bars tradicionals a, a les dintells. Aquest any participaran les bars Roses dels Vents de Vilanova del Vallès i les bar Vila de esplugues, esplugues de Llobregat. A ah. les hores eh, ja seria havia al matí, al trem de matí hi ha una tarda i el cas seria de de hockey, eh, patins ah. en, entre el Club Atlètic Congrès i la Vendrell. també una migueta tal com vam fer el, el dia anterior amb el futbol del Sagrat, també doncs una seguim una copa, doncs el guanyador d'aquest partit en motiu de, de la Festa Major, ah. el Club Atlètic Congrès doncs, té la seva a la Sagrera, vull dir, estaven als patis de l'escola Pegasso i juguen allà. Perquè no ens estem de res, eh? Perquè venen a les Barrros rosa del Vents de Vilanova del Vallès, també venen a les bars Vila d'Esplugues, o sigui que a la Sagrera s'acull molt a gent de fora i força bé, no? Molts que tenen contactes i per encima d'altres coses i això també fa, doncs, quan uns panellà, doncs, els puguin venir i la veritat és que, que sí, procurem que cada any hi hagi gent de, de diversos llocs i, i, bueno, de moment ens doncs van venint i intentem atendre'ls bé. Molt bé. Doncs, si vols destacar alguna cosa més d'aquest bueno, cap de setmana? Diria que pràcticament tot, bueno, dir el domenç de la tarda que també uh -huh. tenim el concert de corals uh -huh. que també bueno, hi haurà quatre corals uh -huh. les dues coral del barri la coral Vincençó i la coral El Sagré, mm. i res com a corals convidades vindran l'Eco de Catalunya i la coral Miranda de la Llagosta. És a dir, es farà l'església de Crisbell a les 6 de la tarda, mm -hmm. de diumenge. Doncs convidem a tota la gent que ens estigui escoltant ara mateix que es passi per la Sagrera perquè val la pena que aquest cap de setmana doncs entre tots fem força, ens unim, ens reunim i, i gaudim d'aquesta festa major de la Sagrera que evidentment doncs eh, val la pena, no? Sí, i, i el temps s'acompanya, que crec que, que sí, estan les previsions són bones vam mm -hmm. tenir un mal inici la setmana anterior amb la Cursa i la Diana Castellera, que, que el temps no va acabar d'acompanyar però bueno, ara veiem que les prestatives són bones i, i és una cosa que hem d'agrair-ho perquè, que, que, com si es sap, tots els actes són mm -hmm. al carrer, no tenim espais tancats i, i això, doncs, estem molt útils pel, pel temps. El que sí que volem informar-vos és que el, durant tot aquest cap de setmana anirem informant des d'aquí, des de Ràdio Trinitat Vella, dels diferents actes que, que es van realitzant. Molt bé, doncs, doncs gràcies. I, bueno, doncs, ja sabeu, convidem a, a tots els veïns del barri, del districte, de, i que, que, bueno, que participin a l'accés la, de la Seguera, que a poc es ho passaran bé. I ens veiem aquesta nit a la, a la festa, a la discomòbil de Radio Trinitat Vella, aquí a la plaça dels Jardins d'Els. I tant, tot a punt. Molt bé, doncs Agustí Camps, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada, i això, doncs anirem informant des d'aquí, de tot el que es vagi succeint. Gràcies a vosaltres, i doncs, com hem dit, el que, que ens veiem a la dels Jardins Molt bé, vinga, que passeixem en bona tarda. Adéu. Vinga, adéu, bon dia. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui uh, Hem de dir que si voleu gaudir d'una bona festa major doncs heu de passar-vos per la Sagrera perquè, tal com deia en fa moment, a les 11 de la nit d'avui serà la nit de ball, la nit de l'espectacle amb la disco mòbil Radio Trinitat Vella i a més hem de dir que hi haurà servei de bèrum la qual cosa doncs uh, acosteu-vos perquè us ho passareu d'allò molt bé hem de dir també que Ràdio Trinitat Vella igual igual que, que la Fundació Trini Jove doncs, celebra els seus 25 anys 25 anys al teu costat i d'aquesta manera doncs, esperem que tota la gent de la Sagrera i dels barris colindans, dels barris veïns doncs, us acosteu a la plaça dels Jardins d'Els aquesta nit l'hora, les 11 de la nit doncs ara sí, ara farem una petita pausa escoltarem una mica de música però atenció perquè si ahir parlàvem de la vuitena edició del, del Dansat, doncs avui també ho farem perquè volem comptar doncs, amb algú que d'aquí del, del Sant Andreu Teatre que ens expliqui doncs què és el que podran gaudir aquest cap de setmana. Això és hora d'aquí uns moments. Fem una pausa. Sí.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us dèiem, continua també la vuitena edició del Dansat que ja es va començar dimecres precisament i ara doncs, el que volem és parlar amb el director del Sant Andreu Teatre perquè ens expliqui doncs, què és el que podem gaudir la gent que vulgui passar-se pel dansat aquest, aquest cap de setmana. Hola, Òscar Rodríguez, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns què és el que ens depara aquest cap de setmana al Sant Andreu Teatre. Bé, mira, avui estem en el tercer dia de d'ansat, avui és divendres, i fem divendres, disabte i diumenge... Sí. Llavors avui tenim una proposta de dansa contemporània potser de més risc, més atrevida, més valenta, que és una coproducció entre una companyia catalana que es diu Contrapuntos Dansport i una a alemanya que és Mobbing Theater, uh -huh. a, a, a austríac exactament, on a més hi ha, hi ha diversos uh, coreògrafs que presenten doncs, el seu treball. Uh -huh. això és avui demà tenim una companyia que està absolutament en boga en aquests moments d'Europa, de Grècia que també està en boga i a la boca de tothom en aquestes èpoques, és una companyia grega que es diu Ruth Les Ruth que fan un espectacle que es diu "Ice in the Color of the Rain i el uh -huh. diumenge, dissabte és a dos quarts de deu a és fantàstic perquè no hi ha futbol Exacte. no hi ha Barça, vull dir que la gent pot complir els teatres de la ciutat i el set també doncs aprofitem en aquesta ocasió sí, i el diumenge Uh, uh, a les 6 de la tarda fem l'espectacle de dansa pensant amb els nens i les nenes i, i que evidentment també hi poden venir i adults, que és l'espectacle nou de la companyia Maria Antonia Oliver que són mallorquines, l'espectacle fresc divertit i amb clau de teatre familiar però és, això és un bon moment per captar els uh, nens, no? També que s'impliquin amb la dansa Sí, evidentment, nosaltres en l'ollar sempre de, de l'any fem una o diverses propostes, des el gener, per exemple, el Thomas Nun, que és la companya resident aquí al teatre, torna a presentar un espectacle que es diu el vi del meu avi, és a dir, que evidentment jo penso que justament en aquesta, eh, que els nens, és a dir, són molt receptius en el tema de la dança, no hi ha paraules, dins de tot pels ulls, eh, estem parlant de, de sensacions, els hi arriba... I, evidentment, és, com sabeu, és un dels nostres públics preferits, el els, els infantils al eh, el SAT. Mm. No? Per tant, cuidem, evidentment, lliguem dansa i, teatre, i dansa familiar, en aquest cas. I aquest espectacle nou que es podrà veure en el dansat aquest diumenge, mmm, com el podríem... Aquest espectacle el vols dir? Sí, el nou, l'espectacle sí, sí. nou. Sí. Com el podríem definir perquè la gent més petita s'acosti doncs, a, a gaudir-lo? Mm. Doncs, mira, és un és un espectacle que està bàsicament pensat o basat en el joc. Uh -huh. eh, vull dir, ells utilitzen, en aquest cas, doncs, un piano molt petit, utilitzen un, un, senyor, un seguit d'objectes, uh -huh. també fan disfressa, és a dir, surten disfressats, juguen amb balancins, vull dir que amb animals, és a dir, que evidentment ballen, fan una proposta d'aquest tipus, però una mica pensant amb l'ideari, o amb objectes i a partir dic, de jocs de, de, de com jugar amb objectes de com jugar amb, amb sabates de com jugar amb una cabira, amb un balenci, amb un piano etc. No? molt bé, doncs Òscar Rodríguez moltíssimes gràcies i esperem doncs, que aquest Dansat que acaba diumenge doncs, aquests 3 dies que la gent d'aquí de Sant Andreu l'aprofiti passi per, per, aquest, per aquests espectacles del Dansat Estem, estaríem molt contents els esperem com, com sempre aquí d'acord, molt bé, doncs moltes gràcies i ens trobem en una altra ocasió a vosaltres vinga Gràcies. Bon ah, bé. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, però atenció perquè avui és divendres. I què passa els divendres en aquesta casa? Doncs que intentem connectar amb els esports que es realitzen els nostres barris. Això ho farem d'aquí uns moments.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 Molt bé, doncs tal com us dèiem, aquesta nit a la Festa Major de la Sagrera, a partir de les 11 de la nit, a la plaça dels Jardins d'Ells, hi haurà la nit de ball amb Discomòbil a Ràdio Trinitat Vella. I parlant de Ràdio Trinitat Vella, doncs convidem a aquesta festa al Pol Gustem, que ens troba a l'altra banda de la línia telefònica i, qui, i és qui ens acosta sempre als esports en aquesta emisora. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia, Jordi. Doncs suposo que aquesta nit et passaràs per la Discomòbil, no? Home, i tant, i tant. La festa de la grossa. Molt bé. <ríe> doncs abans de... Bueno, després d'aquest discomòbil arribarà diumenge i diumenge hi ha un partit important pel Sant Andreu, oi? Sí, com queda cap de setmana i aquesta vegada potser diríem... Bueno, sempre dient que el que trobem és més important, no està clar, però crec que en aquesta vegada m'ha especial interès perquè el eh, Sant Andreu venia d'una ratxa molt bona, de nou fes sense, sense perdre quatre victòries, i una ratxa que es va trencar fa set dies a l'Hospitalet, amb aquell partit sí, sí. que va acabar 3-2, a 2, en el qual em van destacar que eh, va començar l'equip bastant eh, malament, perquè vam anar al descans amb un 3-0 en contra, però es va poder remover a, a 3-2, per tant, fins l'últim instant, intentant aconseguir el gol de l'empat, i gairebé s'aconsegueix. Per tant... Uh -huh. Va ser una derrota dolorosa perquè trenca una ratxa molt, molt important però per això és important aquest partit de diumenge a les 12 del migdia contra l'Huracan de València per intentar doncs, recuperar aquesta bona dinàmica perquè crec que no s'ha perdut aquesta bona dinàmica però clar es va perdre els 3 punts d'Hospitalet i una mica tornar a guanyar i fer-nos esforç de casa seria encara més important per, per un cop haver perdut, doncs tornar a demostrar que va ser no un, un accident però sí que, que l'equip està en bona dinàmica i que continuarà tomant cada jornada És a dir, que aquells de l'huracà de València no siguin tan huracat <ríe> Home <ríe> sinó... uh, doncs esperem que no és un equip de nova formació que es va fundar, es va fundar fa poc a través de diferents uh, associacions entre clubs de València aspiren a ser el tercer club de València després del de propi València que el coneixem tots i d'allà llevant. Uh -huh. i de moment són la segona B eh, estan bastant, bastant correctes a la taula tenen 18 punts, d'ona mitjana un menys que el Sant Andreu, i el seu, el seu objectiu és tard o d'hora doncs, pujar de categoria. No sé si Aquest any crec que no tenen equip per fer-ho, però qui saps si l'any vinent ho podran, ho podran aconseguir. I tenen un equip perillós, que defensa molt bé, amb gent forta dalt i amb un ex del Sant Andreu com Roberto Amarilla de defensa, un jugador que va ser aquí a Sant Andreu fa un parell de temporades. Més enllà d'això, doncs, eh, un parent de casa que s'ha de, eh, de guanyar perquè eh, sí o sí, per continuar la lluita de dalt, recordem que el Sant Andreu és només a un sol punt de la zona de play-off, per tant, eh, tres punts, eh, jo significarien, potser, eh, guanyarien tota seguretat el primer cop de la temporada entrant en aquesta zona de quatre privilegiats que poden aspirar a pujar a categoria doncs esperem que el Sant Andreu estigui preparat per afrontar aquest partit que a més serà retransmès a partir de les 12 del migdia, diumenge, en aquesta casa, no? Sí, i et comento també de moment que jornada important per abater Polo perquè a... han començat malament, amb tres derrotes i... i un empat tot i que van ser contra equips potents com Sabadell, Barcelona i Barcelona i aquests dos que la setmana doncs, intentaran aconseguir la primera victòria de la temporada i també la companyesa, la tercera divisió que aquest any no acabarà d'engegar però de futbol, en aquest cas no acabarà d'engegar però esperem que també sigui una victòria aquesta setmana Molt bé, doncs Waterpolo i futbol aquest cap de setmana als nostres barris i tant, I aquest partit del, del Sant Andreu, diumenge, a Barrida, dos quarts de 12, i estarem a, uh -huh. en antena aquí a la ràdio per explicar-lo. Molt bé, doncs us esperem aquí a la sintonia de ràdio Trinitat Vella, i que aquest cap de setmana doncs, sigui aprofitós per a tots els equips que juguen a, aquí als nostres barris. Perfecte, Jordi. Molt bé, Pol, no, ens bon trobem en una altra ocasió, vinga. Adéu, Deu, bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs això. Nosaltres el que fem ara mateix és comentar-vos d'altres activitats, a part de les esportives, també hi han d'altres activitats culturals a comentar a través d'aquesta sintonia. I hem de dir, ja d'entrada, que avui divendres a les 6 de la tarda, el nen que plorava sense llàgrimes arriba al Centre Cultural Can Fabra. Doncs sí, la presentació del conte a càrrec de Montserrat Sánchez serà avui divendres a les 6 de la tarda al Centre Cultural Camp Fabra, com sabeu al carrer del Segre 24-32. El nen que plorava sense llàgrimes, un conte curt però amb un gran missatge, un conte metafòric que ens fa 5 cèntims sobre el que està vivint actualment al poble saharià, un conte infantil que ensenya valors de solidaritat i generositat a favor dels més desfavorits. Pots venir a escoltar el conte i a participar en una activitat en la que podràs fer el teu propi estel de color que més estimis. L'activitat eh, s'inscriu dins, dins del marc de la Tardor Solidària i organitza el, el Sant Andreu Solidari amb el poble saharaui. Doncs una activitat, la d'avui, aquesta tarda, que no us podeu perdre i més doncs, si voleu ser solidaris amb el, amb el Sàhara, que, doncs, que no ho està passant precisament en aquests moments un bon moment. Molt bé, doncs d'altres activitats que també volem comentar-vos és, per exemple, aquests patis oberts que es realitzen a diferents escoles de Sant Andreu. Doncs sí, és un espai obert per a infants, joves i famílies que es durà a terme durant el curs escolar 2011-2012. Ho duen en algunes escoles com ho són l'escola Pompeu Fabra al carrer Olesa perdó, número 19 i el seu horari d'hivern és els dissabtes de 10 a 2 a 2 i de 4 a 8. L'escola Baró de Viver, al carrer Tucumán número 1, també ofereix aquest servei i el seu horari és els dissabtes de 10 a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. L'escola Ramon Baraguer III, a Via Barsino, número 90, sobretot entrada per la Porta Groga, ens ofereix aquest servei els dissabtes i els diumenges de 11 del matí a 2 del migdia. També ho fa l'escola Bernat de Boil, al carrer Mujerusa, Número 1, els dissabtes de 10 a 2 del migdia. Les nenes i els nens que hi accedeixin a aquest servei ho faran sota responsabilitat de les seves famílies. Temps de barri, temps educatiu compartit, és un programa que proposa treure més profit als usos educatius del temps dels infants, els adolescents i les seves famílies. I hi ha més coses a comentar-vos, perquè tenim un cap de setmana ple d'activitats, ple d'actes que venen principalment encapçalades per la festa major de la Sagrera, però també a d'altres llocs es realitzen activitats, com per exemple aquests tallers d'iniciació als Valls del Món a Sant Andreu. Doncs sí, i això serà demà dissabte a les 12 del migdia al Parc de la Pegaso i participen el grup de Batuca de la penya barcelonista Districte 27, l'associació cultural Ribapaua de Guinea Ecuatorial. L'entrada és gratuïta. Bueno, l'associació cultural Rieva Rievapua. Rieva Perdó. Pua. Sí, sí, una mica complicat aquest nom, eh? Per nosaltres, almenys. I hem de dir que l'entrada és totalment gratuïta, com també és l'entrada gratuïta a l'exposició Jocs Reunits que es fa al Centre Cívic de Sant Andreu.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 Podeu disfrutar d'aquesta exposició Jocs Reunits els dilluns per la tarda de 4 a 10 de la nit i els di de dimarts a divendres de 9 del matí a 2 del migdia i per la tarda també de 4 a 10 de la nit. Els dissabtes de 11 a 2 i de 5 a 10 de la nit. Com deia el meu company Jordi, l'entrada és gratuïta. I si voleu més coses amb entrada gratuïta, doncs us oferim una altra exposició, una exposició que es diu Calendari dels Pagesos 150 anys i que es fa al Centre Municipal de Cultura Popular. Exactament al carrer Arquímedes número 30, ens ofereix cada dia de dimarts a divendres de 5 de la tarda a no 9 del nit l'exposició Calendari dels Pagesos 150 anys.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 Eh, ara també volem comentar-vos que hi ha un festival que es diu Barcelona amb botó i que es realitza dins la nau Ivanov l'espai abaco de la nau Ivanov el passatge Bufarull número 9 us ofereix avui i diumenge el festival Barcelona en botó 2011 avui de 8 a 11 Teniu la marató de dansa amb Anika Burton de Sevilla, la companyia Carvala d'Argentina-Menorca i la companyia Miui Mandalasol de Valladolid. Més coses, doncs en aquesta marató de dansa que comença a les 8 del vespre també podreu gaudir de Lídia Zapatero, que és de Barcelona, Josephine Grundy, que és d'Anglaterra, la companyia El Otro Sara Pons, que també és de Barcelona, la Celu Fernández, que és de Sevilla... La Matilde, que és de Murcia, Ibiza, Berlín. Quants jocs tu? I la veritat és que, si voleu gaudir d'aquesta marató de la dansa a les 8 del vespre, també trobareu a Valentina Ferraro, que és italiana, colectivo del Verbo a l'Acción de Barcelona, Gonzalo Catalinas, de Zaragoza, i el preu, en aquesta ocasió, sí, ja, no, ja no és gratuït. No, no, no. no, no, no. T -t Tanta gent no podia ser que fos gratuït. Alguna cosa s'havien d'emportar, no és que no pot ser, clar. Gratuït. Han de viure també, han de, han de pagar... Clar, doncs avui, sí, avui a la Nau Ivanov el preu és de 10 euros. Sí. I aquest Festival Barcelona amb botó continua el, també, el diumenge. diumenge, el diumenge. Mm -hmm. Sí, sí. A les 7 de la tarda podreu gaudir amb en Wang Min Bunmei, exactament, del Japó, també amb 10 euros, el seu preu de 10 euros, i a les 8, 10, 8 i mitja a 11 amb jam d'improvisació, però aquest cas sí que és gratuït. Bueno, encara, encara ens podrem acostar. Molt bé. I... Més coses? Anem a, a conèixer què és això de la Comèdia Negra de Peter Schafer que es fa al Centre Cívic de Sant Andreu. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran, número 111, us ofereix aquest cap de setmana la representació de l'obra Comèdia Negra de Peter Schafer, direcció de Mira Cambra, una divertidíssima comèdia que ha triomfat als principals estrenaris de Londres i Nova York, el jove escultor britànic Brindley Miller espera la visita d'una famosa col·leccionista d'art que podria catapultar la seva carrera cap a l'èxit. Durant l'espera, però, sorgiran alguns imprevistos, com ara una fallada inespri... ines... inesperada, inesperada dels possibles que complicaran la vida del protagonista. La podeu disfrutar avui, com dèiem, al Centre Cívic de Sant Andreu, i també demà a les 10 de la nit i al diumenge a les 6 de la tarda. L'entrada general en aquest cas, oscil·la entre els 6 i els 8 euros i, a més a més, cal inscripció prèvia. déu nhi que no sé si quedar-me amb els 6 o amb els 8 euros. Això Home, ja... jo clarament em quedo amb els 6. <ríe> Val, doncs sí, eh, que pugueu gaudir d'aquesta comèdia negra de Peter Jaffer que es realitza aquest cap de setmana al Centre Cívic de Sant Andreu. I encara tenim més coses per comentar-vos, com per exemple l'obra de Joan Miró, atenció, que s'exposa per primer cop a l'Anau Ivanov. Per primera vegada l'obra de Joan Miró s'exposa a la Sagrera, concretament a la l'Anau Ivanov. Es tracta d'una sèrie de trets gravats fets per l'artista l'any 1981. Tot i ser un dels darrers treballs de Miró, la força i el dinamisme són presents en tota la col·lecció.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 I així com aquestes taques de color, el primer traç que va fer Miró per crear cadascun d'aquests gravats del qual us en parlàvem. Doncs si voleu gaudir de l'obra de Joan Miró, podeu anar a la Nau Ibanó. I tenim més coses encara per comentar-vos, perquè tenim un cap de setmana que Déu-n'hi-do el que ens espera. Eh? Oh, sí. uh, anem ara cap al Centre Municipal de Cultura Popular i trobarem una exposició de fotografia que es diu Sant Andreu en un clic.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 Podeu veure l'exposició dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 4 de la tarda a 9 i mitja de la nit. I els dijous fa l'horari de 10 del matí a 2 i per la tarda també de 4 a 9 i mitja. L'entrada també un cop més, des d'aquí tot un poble és gratuïta. Molt bé, i anem amb més coses amb, entara, amb entrada gratuïta. Ara anem a gaudir d'una exposició que es diu Buenos Aires Graffiti de Francisca Puig. I això és a la màu i bueno,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 I encara ens queden més coses per comentar-vos, ara ens n'anem en cap al casal de barri de Congrés Indians, perquè ens faltava, casal, ens faltava el barri de Congrés Indians que també organitzen alguna cosa de tant en tant, com per exemple aquest taller de danses de Bollywood. Doncs sí, després de l'èxic del taller de danses de Bollywood de l'estiu passat, el Casal de Barri de Congrés Indians s'ha animat a programar-ne un altre al llarg dels mesos de tardor. El taller es durà a terme tots els divendres, fins al 2 de desembre de dos quarts de set a dos quarts de de la tarda a la pista esportiva del Casal de Barri, exactament al carrer Manigua 2535. Si voleu conèixer i aprendre a ballar les danses dels ballarins i ballarines de Bollywood, aquesta tarda teniu un bon motiu per fer-ho. Diguem si som capaços de, en un minut, eh, dir el que ens falta encara per repassar, com per exemple aquest divendres concert jove al centre Garcilaso. Doncs sí, l'espai jove del centre Garcilaso, com sabeu al carrer Garcilaso número 103, us ofereix cada divendres de 10 de la nit els divendres concert jove. Avui, l'actuació del brot 2011, l'entrada un cop més gratuïta. I tornem al casal de barri de Congrés Indians perquè hi ha l'exposició les puntes de coixí de l'ofici a l'art. És exactament una exposició on ens mostra la importància que va tenir l'elaboració de puntes de coixí en la immersió social-laboral de la dona i que ens aproxima a la història de les puntes de coixí a Sant Andreu. Tot això al carrer Manigua, número 25, i el seu horari, recordeu, és de dilluns a dijous, de 5 de la tarda a 8 del vespre i els dissabtes, pel matí de 10 a 1 i per la tarda de 5 a 8. Els diumenges també podreu gaudir de puntes de coixí al Casal de barri de Congrés Indians, de 10 a una del, del migdia, perdó, l'entrada sempre aquí a tot un poble gratuïta. Molt bé, doncs nosaltres marxem, que passeu un molt bon cap de setmana, també desitgem bon cap de setmana a la nostra companya Patricia Soler, <sí> bon cap de setmana al nostre tècnic l'Enric, i bon cap de setmana, doncs, a tots vosaltres. Que passeu un bon, bona tarda i bon cap de setmana. A Auceu, adeu. <sí>